Nionde kassettens andra sida. Därför är männen redo att betala vanligt brudköp, men inte mer. Detta var gudmens tal och det hälsades med bifall bland göngarna, men bland virdarna kunde inte ett sådant märkas. Askman och Glöm stod fast vid sitt krav. Om det båda männen rövat enkan så hade, kunde det ha fått henne billigt, men med ungmör var det en annan sak. Det kunde en var inse och ingen förståndig man vore tvungen att tro för mycket av vad Gudman lagt fram till rövarnas försvar. Att enkan Gud nu borde ha ersättning för vad hon lidit syntes de alltid rättast. rättast. Det kände henne väl och hon visat visade sig så karlgaren som vad Gudman ville ha henne till sin berättelse. Likväl skulle det detta nöja sig med vad som bjödes. Men för de rövade flickorna ville de inte veta av något prutande. Nu hördes vittnen från båda håll, sådana som hört de unga kvinnorna berätta hur allt hänt och sådana som hört vad en kan gud hade haft att säga när hon återvänt hem. Både Ugge och Sone fann saken svår och menigheten kände sig väl till mods. Till här kunde det, om allt ville sig väl, komma till fyra mäns strid. Ugge sa sig ha god lust att låta Sone döma ensam i denna sak för hans stora vishets- och deras gamla vänskapsskull. Men där kunde han inte få sin nämnd med sig. Och Olof Sommarfågel togs nu med som tredje domare i målet. Han sa sig inte känna stor glädje över denna heder. Det här stod mycket på spel. Antingen silver eller blod. Så att en domare kunde vänta sig förtret och onda ord från många. Hur rättvist han än kunde döma. Han försökte först att jämka med dubbelt brudköp istället för trefaldigt. Men varken göngar eller virdar ville höra talas om detta. Slattade knappt Sa Gudmund ty det som levde på fångst av utter och bever kunde inte samla stor rikedom för det dåliga skinnprisernas skull. Och Agne leven hade förlorat hela sitt arv den gång hans fader brändes inne. Vanligt brudköp var därför det mesta det kunde komma ut med och knappt än så mycket utan hjälp. Virdarnas nämnd tyckte sin sida att glöm och askman alls inte krävde mer än vad skeligt var. Det av ålder håller vi virda våra kvinnor i särskild ära sa de och det får aldrig bli en tro bland grannar att våra ungmör kan fångas i skogen som billigt byte. Hellre tyckte några fingre gå till strid mellan parterna och de trodde att Askman och Glöm trots skillnaden i ålder nog skulle komma med heder från ett sådant möte. Det blev nu talat fram och tillbaka om detta en god stund men både Sone och Uge var emot att döma till strid. Ingen kan säga, sa Uge, att dessa båda rövade kvinnor har någon skuld i denna sak. Och det skulle förvisso vara en dålig dom som brakte dem den olyckan att antingen mista sina män eller sina fäder. Om vi ska nå till enig dom i detta, sa Olof Sommarfågel, måste vi nu först säga om det som skett är kvinnor eller ej. Jag vet vad jag själv menar här om, men jag vill att de ska tala först som är äldre än jag. Uggus sa att för honom fanns inget tvivel om saken. Det som skett måste sägas vara kvinnorop. Det är ingen god invändning att säga att de unga kvinnorna följde männen frivilligt, sa han. Till detta gjorde det nästa morgon, sedan det legat samman med dessa män under natten. Och att det är så gjort vetar vi av att männen drog lott om dem. Och det vet varje klok människa att den unga kvinnan alltid villigt följer den man vars läger hon delat, och allra helst om han är den första. Så nu drog på vad han hade att komma med men till sist sa han. En dummare måste säga vad sant det är även om det går hans egna emot. Detta är kvinnorod det går inte att förneka. När de kastade ut enkan ur hyddan då skilde de med våld ungmöna från den som hade uppsikt över dem. Och därmed rövade de ungmöna ur hennes vård. Många göngar jämrade sig högt när de hörde sonen säga detta. Men ingen motsade honom. Det till detta var hans anseende allt för stort. Så långt är vi eniga, sa Olof Sommarfågel. Det är även jag det med detta som kvinnor, Och då är vi också ens att större bot måste dömas än vad Gud man bjudit. Men ännu är vi långt från slutet. Hur ska vi få parterna att ta vår dom för god sedan det vägrat att förlikas med dubbelt brudköp? Mig syns det att om någon ska ha det som han vill må det bli virdarna. Orm hade suttit tyst hittills, men nu ville han veta vad verdarna räknade ett brudköp till i oxar eller skinn och vad allt skulle bli om man räknade i silver. Uggis svarade att man i världen av ålder räknade brudarna i skinn. 36 mådskinn för en god bondes dotter i de bästa giftasåren, frisk och sund och utan men eller lyte. Och då skulle skinnen vara full, fullgoda vinterskinn utan skada av pilskott eller också 30 beverskinn, likaledes av fullgodsort. Och för detta behövdes inte att lämnas ut med bruden utan vad hon gick och stod i. Jämte en ny linsärk för brudlägret, en hornkam, tre nålar med öga och en sax. Och allt detta blir nu Aderton tolfter mådsskinn om vi räknar dubbelt för två, sa han. Eller vid pass 15 tolfter beverskinn om jag kunde räkna det rätt. Det är en stor myckenhet och att räkna det alltid silver kan ställa sig svårt även för den klokaste. Några förfarna män i nämnden kom honom till hjälp. Däribland tog eller sån som var van vanlig räkning i skinn och silver. Och sedan det bemödades sig en stund förklarade samfällt att allt samman tre dubbelt köp för två ung mör, blev sju och en kvarts marker silver och varken mer eller mindre. Och för att få det så jämnt, sa Toke, har vi dragit av ett och tre åttondels öre för särkarna som inte lär behövas. När gudman i Uvarberg hörde denna stora brast han i skratt. Nej, nej, rupan, sånt går jag aldrig med på. Tror ni att jag är från vettet? Låt dem slås, det blir billigast hur det än går. Låt dem slås, hördes också flera röster från menigheten. Orm reste sig nu och sa att han kom till att tänka på en sak som kanske kunde vara till någon hjälp i detta bryderi. För han hörde det de som tyckte att det vore illa att låta denna twist gå till strid. Det är sant som Gudmund tycker, sa han. Att sju och en kvarts marker silver är en stor bot som kan gräma vem som helst. Och det är få som har haft så mycket silver på en gång i sina händer. Utan det som legat i härnad bland frankerna. Eller varit med när ut utskiftas av min herre Almanzor av Andalusien. Eller lyftat att gälda av konungessledda av England. Eller tjänat hos kejsaren i Miklagård. Men tar vi nu tredjedelen av detta så blir det två och en tredjedels marker och en tolft del därtill. Och delar vi denna tredjedel mitt i Tud då blir det en och en sjätte dels och en tjugofjärdedels mark därtill. Vi har alla hört att Angisleven och Slat är beredda att betala vanligt brudköp. Därmed har vi och sjätte delar färdiga. Jag har tänkt att det inga vore en vanheder för dessa mäns släktingar och grannar om det kommer till hjälp med lika mycket. Jag känner Gud i Uvaberg och jag vill inte gärna tro att han är sniknare än andra och en och en sjättedels mark och en tjugofjärdedel därtill är inte något som skrämmer honom även om han blev ensam därom. Men säkert finns det fler än han som är villiga att hjälpa Slatte och så må det också vara i Agnes släkt. Och vill det nu se så, då skulle vi ha de fyra delarna färdiga och endast den sista tredjedelen kvar. Och om den har jag tänkt detta, att här i nämnderna sitter män som gärna skulle vilja göra något för god grannsämmiga skull och även för sitt eget anseende. Själv kunde jag önska att jag vore rikare än jag är, men likväl vill jag ta på mig min skäliga del. Och om det funnits tre eller helst fyra eller gärna flera som vore villiga att samka lika med mig Då vore den sista tredjedelen färdig och allt gälldat När Olom slutat och satte sig såg männen i nämnderna på varandra Flera bland dem hördes mumla bifall Så nu den synska var den första som tog till orda Det är gott att höra sa han att förståndigt folk inte ska dö ut med öga och mig och här har du, orm på gröning, talat med vishet trots din ungdom. Jag säger nu inte bara detta, att det förslag vi hörte gott, utan också att jag själv är redo att vara med om den sista tredjedelen. Detta kan synas många underligt, jag alla vet vilken stor flock barn jag har. Men en sådan kan ofta vara till nytta. Även om jag nu blir med om så mycket som fjärdedelen av tredjedelen så vet jag med god råd. Till min del tar jag då ut av mina 16 vuxna söner som mest löper i skogen Och tar jag bara så mycket som två skinn av var en av dem Så ska jag ha skinn över sedan jag betalt min del Och därmed kan jag då hjälpa Agnes Leven Till hans moder var syssling med min fjärde hustru Men nu må ingen sitta blyg här Utan alla som vill vara med må tala fritt och vinna heder inför alltingsfolket Toke Grågullesson steg genast upp och sa att det inte vore hans vana att sitta snål bland givmilt folk Och detta säger jag fast jag endast är en skinnad skinnhandlare som varken äger stor rikedom eller någonsin kommer att vinna sådan Det vet många här som tar dyra pengar av mig för sina dåliga skinn Men så mycket har jag ännu att jag kan vara med orm och son i denna sak Och vad det lägger till lägger också jag och den stammande började nu stamma, vilket hände honom mest när han blev ivrig. Till sist fick han fram att detta vore till heder för både jöingar och virdar och att han själv ville vara med och lägga lika mycket som de andra. män i göingarnas nämnd, grim och Torkel Haröra ropade nu att virdarna inte fick bli främst i detta och att de ville vara med. Olof sommarfågel sa att han inte tänkte låta all heden gå till andra därför ville han skänka dubbelt mot en var annan. Och det är mitt råd, sa Att vi nu genast samlar in vår del Det är sånt går lättast Medan sinnet är varmt Här är min hjälm att samla i Och du, Toke Grågullesson som är handelsman Har väl så att du kan väga varmans mans del rätt Toke skickade sin dräng efter silvervågen Och nu reste sig allt fler av nämndemännen Både virdar, göingar Och de ville vara med du kunde nu vina heder allt billigare Eftersom var mans lott blev mindre När redan många var med men Olof Sommarfågel sa nu att ingen ännu hört Gudman Uvarberg säga något om den del som skulle falla på honom och andra släktningar till Slatte och Agne. Gudman reste sig tveksamt, och så bekymrad ut, så att saken tålde att tänka på. Det vore mycket som skulle falla på honom och hans släkt, en del av allt sammans. Och det är sant att jag inte kan räknas till det snikna, sa han, men det värsta är att jag är en fattig man- Ja den saknar orden på gröning fått fel för sig Silver syns inte mycket till i mitt hus Och på samma sätt hos slattens övriga släktingar En sådan börda vore mycket svår för oss Om vi slöp med halva sjättedelen Då skulle vi nog kunna komma ut med den Och här sitter nu så många stora och ansenliga män Med bälten, stinna och silver Att det föga skulle märkas om ni samlade in en halv sjättedel till Utom den tredjedel ni redan åtagit er Då skulle er heder bli ännu större och jag blev då hjälpt i mitt armod. Men nu började både domare och nämnder och även menigheten där bakom att skratta högt och tjuta. Vi alla visste att det enda hos Gudmund som var större än hans rikedom var hans snålhet. När han nu fann att han inte kunde vinna medhåll hos någon fick han till sist ge med sig. Och två män som talade för Agnes släkt sa att också deras sjätte del skulle bli gälldad. Nu vore det bäst, sa sonen till gudman, att också du samlade in din del delliv. Du, du lär väl ha gott om släkt och vänner här bland menigheten och bland Agnes släkt ska jag själv gå omkring. Tuka nu fått silvervågen och började räkna. Tretton män är med om detta, sa han, och var och en betalar lika lott utom Olofs fågel som betalar dubbelt. Det blir fjorton lotter som vi har att räkna med. Var nu fjortondelen av tredjedelen av sju och en kvarts marker silver kan vara. Det vore inte gott att säga. Inte ens den största räknemästaren från Gotland. Men den som är klipsk vet råd. Och räknar vi ut i skinn blir det lättare. Då blir det fjortondelen av sex tolfter mårdskinn. Och det är sjunde delen av tre tolfter. Och det måste räknas i hela skin. Det är något förlorar jag alltid på vägningen. Det vet jag sedan gammalt. Då blir varmans lott i silver detsamma som priset på sex skinn och därmed har tretton män vunnit stor heder för billigt pris. Och här ser ni både våg och viktlod som en varm att pröva innan jag börjar väga. Kuniga män prövade nu vågen med omsorg ty handelsmäns vågar var ofta listigt inrättade så att en prövning kunde löna sig. Men viktloden kunde endast prövas på känn- och när ett par män yppade tvivel angående dess riktighet- sa tog toke genast vara villig att utkämpa envig- med en var som vidhöll sådan tvivel. Det hör till handelsmannens yrke att slåss för sina viktblodshand- och den som inte vågar det är inte mycket att lita på. Om detta ska ingen tvist bli, sa Uge med bestämdhet. Allt silver som samlas i hjälmen går genast till glöm och askman- och vad skulle toka för nytta av att äga falsk när hans eget silver är bland vägda? En var tog nu fram silver ur sitt bälte och fick sin lott vägd. Några lämnade små silverringar, andra flätade silvertråd, andra silver som huggits i fyrkantiga bitar. Men de flesta lämnade mynt och det var mynt från världens alla hörn och från riken så avlägsna att ingen kunde säga deras namn. Urm betalade med andalusiskt mynt, till sådant ägde han allt jämt kvar i myckenhet. Olofs sommarfågel med vackert sirade bysantinska stycken som bar bilden av den stora kejsaren Johannes Simiskus. När allt var färdigt hällde Toker det insamlade silvret i en liten tygpåse och vägde det på en gång. Då visade det sig att det stämde väl så att deras tredjedel var full men att likväl något silver blev över. Det är för lite att dela upp och ge tillbaka sa Toker till så smått kan jag inte dela det på vågen. Vad ska du göras med det, sa Ugg. Det synes med vara onödigt att glömma ask. Man får mer än det begärt. Låt oss ge det till en kan Gud nu, sa Orm. Så får också hon något för sina sorger och för den medfart hon lidit. Detta var alla med på och snart kom nu son och gudmen tillbaka med sina båda sketedelar som de samlat hos släkt och vänner bland tingsmänigheten. Zones sjätte del stämde men hos Gudmund fattades inte så lite fast han kom med en packerskinn och två kopparkittlar till att fylla ut sitt silver med. Han klagade högt och sa sig villig att gå ed på att han inte mer förmodde uppdriva. Han önskade få låna det som fattades av någon rik man i nämnden. Men det var ingen villig till att låna silver till Gudmund. Det visste alla vad som har kastat i sjön. Du är en enveten man Gudmund. Det känner vi till, sa sonen den synske till sist Men likväl är det väl så att du bör kunna övertalas, du som andra Och nu kommer jag att tänka på att jag har hört berättas hur Orm Torsdson på Gröning När han var nykomling i våra trakter en gång övertalade dig När du var ovillig att sälja honom brödsed eller foder till skäligt pris Det var någonting om en brunn, men jag har glömt det mest alltså jag har börjat bli gammal Medan nu du, Gudmund, sitter och tänker efter hur du ska få din sjättedel fylld, vore det väl om du, Orm, ville berätta för oss hur allt skedde den gång du övertalade honom. Sånt kan vara nyttigt att få veta. Till detta förslag ropades ivrigt bifall, och Orm reste sig så och att den berättelsen var både kort och lätt. Men nu får Gudmund upp och skrek att han inte ville höra ett ord om detta. Vi har förlikts sedan länge, Orm och jag, ropade han, och det är ingenting att berätta om nu. Vänta nu bara en kort stund Jag kommer att tänka på en man som jag glömt Jag ska snart vara tillbaka med det som fattas Han skyndade sig åt stad Och därför började många ropa att de ville höra om övertalningen Men Orm sa att de nog finge höra sig för om den händelsen hos någon annan till Det är sant som Gudman säger, sa han, Att vi är för likta i den saken sedan länge Och varför skulle jag nu reta honom till ingen nytta När han redan gått efter Silver Av ängslan att älges den händelsen skulle bli berättad det var ju därför som den vise sonen brakte saken på tal. Längre hade det inte hunnit när Gudmund flämtande kom tillbaka från sitt lägeställe med det som fattades. Toke vägde nu detta och allt stämde. Och de två tredjedelarna av Slattes och Agnes bot lämnades nu av Ugg i och Askmans händer. Och därmed erkände dessa sina döttrars rövare såsom goda och saklösa svärsöner. Den sista tredjedelen, Slattes och Agnes egen. Skulle dessa få anstånd med över vintern för att efterbetala den i skinn? Men så fort allt var ordnat med detta sa Olof Sommarfågel att han nu gärna ville höra det som lovats om hur orm övertalat Gudmund. Och alla i nämnden ropade bifall till detta och själva Ugge tog till orda i saken. Lärorika berättelser sa han är goda att höra och detta är en som jag aldrig hört. Och det må vara att Gudmund är emot att vi får höra den Men nu må du betänka Gudmund att du varit oss alla till stort besvär i denna sak Och att du betalt en tredjedel för dig fast du nog själv skulle orkat med det För detta myckna silvers kan du nu gott stå ut med att denna händelse blir berättad Men om du helst vill kan du berätta den själv Och Orum Tosteson är då tillreds för att hjälpa dig om ditt eget minne skulle svika Gudmund är nu rasande och började yla det var en gammal vana hos honom och därför kallades han stundom ylaren. Han drog ner huvudet mellan axlarna och kom i skakning i hela kroppen och ristade med nävarna framför sig och kött som en varulv. Det var hans hopp att detta skulle tas med en början till gång och i yngre dagar hade det stundom lyckats för honom att skrämma folk med detta. Men nu ville det inte räcka till längre och ju mer han kött desto mer skrattades det. Plötsligt tystnade han och såg sig omkring. Jag är en farlig man, sa han. Mig ska ingen reta utan att ångra det. Nu stör nämndemann tingsfred, sa Toke Med hot eller smedligt tal, drucket, larm eller ont lete. Då böte han. Men hur mycket är det han ska böta? Det vet andra bättre än jag. Han ska visas bort från platsen av domar och nämnd, sa Men trädskas eller återvänder, böter de med skägget, så säger den gamla lagen. Endast tvänne gånger i mitt liv har jag varit med om att skära skägget av en nämndeman, sa Ugg eftersinnande. Och ingen av dem orkade leva länge efter den skammen. Många var nu uppretade mot Gudmund, inte för att han ylat, det ingen brydde sig mycket därom. Men för att den heder det vunnit genom sin givmildhet kostade dem så mycket silver Ty för detta gav det Gudmunds skulden Därför skrek den nu ait åt honom att han skulle gå bort om han inte ville mista sitt skägg Hans skägg var stort och vackert och det syntes att han vårdade det med omsorg Därför lydde han nu ropen och gick bort ur nämnden hellre att bringa skägget i fara Men när han gick hördes han mumla Ingen ska reta mig utan att ångra det Orm blev nu nöjd att berätta om sitt första möte med Gudmund hur han hållit honom över brunnen medan han övertalade honom. Detta varade stor glädje hos lyssnarna men Orm själv var inte mycket nöjd och sa efteråt att han nu var tiden led nog hade ett eller annat att vänta från Gudmund. Därmed hade detta svåra mål om kvinnorov nått sitt slut. Många hade vunnit heder därav men alla höll för att Olofs sommarfågel och orm på gröning var det som mest borde prisas för vad de gjort i detta mål. Under hela tinget hade orm väntat att få höra från finvädringarna om Östern i öre om det båda huvudna som kastas över bäcken första kvällen. Men när ingenting för namns han att själv ta reda på hur det hade ställt. Och på kvällen denna tredje tingsdag gick han ensam till finvädringarnas lägerplats sedan frid givits honom från dem för att tala på tyman hand med Olof Sommarfågel Denne tog emot honom på hövdingas sätt. Han lät breda ut får skinn för orm att sitta på bjöd på stekt korv, surmjölk och vitt bröd samt befallde sin dräng att sätta fram gästabudskrukan Detta var en hög lerkruka med grepe smal i halsen och tillsluten med propp av bly Den sattes med varsamhet på jämn mark mellan dem och därtill mot silvermuggar det märks att du är i Hövding, både på Tingsplatsen och här, sa Orm. Det är illa att sitta utan öl, sa Olof Sommarfågel. Och när storman gästar storman bör det finnas annat att dricka än vatten ur bäcken. Du är en vittfaren man, du som jag har kanske redan smakat detta. Men här hemma är det inte ofta det bjuds. Han drog ur proppen och hällde upp i muggarna. Orm nickade. Detta är vin, sa han. Den välska drycken Jag har stundom smakat sådan till Andalusien Där det dracks mycket i smyg, Fast det var förbjudet av deras profet Och även en gång senare hos kung Ethelred av England I Konstantinopel som vi kallar Miklagård Dricks det av alla människor både morgon och kväll Sade Olof Sommarfågel Men allra mest av prästerna Som speder det med vatten Och dricker tre gånger så mycket som andra Det håller du för en helig dryck Men jag säger att öl är bättre nu dricker jag dig välkommen De drack båda. Sötman känns god i halsen efter fet korv med sälta i sa orm tveksamt Dock ska jag inte säga emot det om ölet Men det är tid nu att tala om varför jag kommit hit Och det har du kanske gissat redan Jag vill veta om det var från din släkting i östen i Öre Som det tvänne huvudna kom som kastades till mig över bäcken det huvuden har hört till tvänne kristi präster som kommit i träldom hos er. Och det vill jag också veta om det betyder att den östen alltid inte står mig efter livet. Om det är så, då gör han utan sak. Endast därför att jag letar om leva och gå fri när han var i mitt våld. Den gång då han med svek kommer till min gård för att ta mitt huvud så som han gjort upp med kung Sen. Du vet att jag är en döpt man och håller mig till Kristus. Och jag vet att du räknar det kristna som illgärningsmän Sedan du sett mycket av dem i Miklagård Men det kan jag säga dig Att jag är av den sort du sett är Och här på tinget har jag nu lärt mig att också du är en man Som inte gläds åt ondska och nidingsverk Därför har jag nu kommit hit till dig Eller skulle det löna sig dåligt för mig att komma Hur du kan att bli kristen är mer än jag förstår sa Olof Jag vet nog att du är en god man och din lille skallige präst är också svår att bli klok på. Jag hör att han här på tinget hjälper alla sjuka som kommer till honom utan att han kräver något för sin möda. Er båda räknar nu så som lika goda som om ni aldrig kommit nära någon kristendom. Och likväl må du erkänna orm att du och din präst var hårda mot min släkting i östen när ni tvang honom att bli döpt. Av den skammen har nu blivit galen och det kan vara att yxhugget han fick i skallen också hjälpt till. Han har blivit folkskygg och driver mest omkring i skogen eller ligger på sin kammare och jämrar sig för sig själv. Han ville inte komma med till tinget, men de båda prästerna i träddom köpte han för dyra penningar och hög genast av deras huvuden och de skickade han med sin dräng för att det skulle lämnas som hälsning till dig och din lille präst. Han har i sanning fått hårt straff för sitt försök mot dig när han både blivit döpt och mistat all rikedom du vann från honom och därtill sitt förstånd. Men fast han är min släkting vill jag nu inte säga att han fått mer än förtjänt. För han var en alltför rik och höghetad man för att låna sig åt sån handel som den han gjorde upp med kung Sven. Detta har jag sagt honom och även att det inte blir någon sak mot dig för hans skull. Men det är säkert att han gärna skulle döda dig om han fick ett tillfälle. Det är hans tro att han skulle bli rask och muntrig än när han bara fått dräpa dig och din lille präst. Detta tackar jag till förr, Nu vet jag hur jag har det. För det båda präster han tog huvudet av finns ingenting att göra. Och jag har ingen hämnd efter dem. Mot honom själv ska jag försöka vara på min vakt. Om hans galenskap driver honom till något nytt försök. Olof Sommarfågel nickade och fyllde åter vin i muggarna. Det var nu stilla i lägret och ingenting hördes utom ljudet av sovande män. En liten vind drog fram över snåren och det kom ett prassel i asplöven. De drack nu åter samman. Och när orm drack hörde han kvistar knäckas i snåret bakom sig. Vid nu böjde sig fram för att sätta tillbaka muggen på dess plats förnams ett flämtande ljud som av en som drog djupt efter handan. Olof sammarfågel såg skarpt upp och ropade till. Och orm vred sig till hälften och såg en rörelse och han lutade sig än mera. Vad tur att jag har god hörsel och var snabb, sa han efteråt. Det spjutet strök så nära förbi att gjorde en rispa bak på halsen. Det kom ut vrålande ur snöret och en man med svärd för fram. Det var östen i öre och det syntes genast att han var galen till ögonen stod orörliga i huvudet på honom som på en gast och det satt fragga i hans mungipor. Orm han varken få fram sitt svärd eller komma på fötter han slängde sig åt sidan fick händerna om den galnes ben så att den föll framåt över honom samtidigt med att orm fick ett hugg över höften. på hördes ett slag och ett kvidande ljud. Och när orm kom på benen stod Olof Sommarfågel med sitt svärd i handen. Och östen låg kvar som han fallit. Han hade fått sin frändes hugg över nacken och var redan död. Men kom nu springande väckta av vrålet. Olof Sommarfågel stod blek och såg på den döde. Där ligger han för min hand, fast han var min vän. Men jag vill inte att en gäst ska överfallas hos mig, inte ens av en galning. Dessutom spräckte han spjut min gästabudskruka och för den saken hade jag döpt vem som helst. Krukan låg i spillror och han blev mycket beklagad för denna förlust. Till en sådan klenod skulle vara svår att återfinna. Han lät sina män bära den döde till kärret och sänka honom där och fästa honom med spetsade stakar genom kroppen. Det älges och galningar gärna igen och var det värsta bland gengångare. Orm hade kommit ifrån detta med en rispa i nacken och ett sår vid höften. Detta hörde inte till det farliga, ty svärdseggen hade kommit mot hans kniv och matsked som han hade vid bältet där. Han kunde därför själv återvända till sitt lägerställe och när han skildes från Olofs sommarfågel tog de varandra i hand. Du har mistat din sköna kruka, sa Orm, och det är illa. Men du har blivit en vän rikare, om det kan vara rätt till tröst. Och det vore väl om jag själv vunnit lika mycket. Det har du, sa Olof Samarfågel, och det är inte lite vi den bevunnit, du och jag. Mellan dem rådde stor vänskap allt framgent. Sista tingsdagen bidtogs det att allmän fred skulle råda till nästa ting. Och därmed slöts detta ting vid krakasten som i många tycker inte var mycket att skryta med när inte ett enda gott envig utkämpats. Fader Willibald gick till virdarnas läger för att leta efter magisten och säga honom farväl men honom hade redan kvinnan Katla dragit dra ut och stad med. Orm ville ha token med sig hem men den kunde inte komma ifrån för all sin skinnhandels skull. De kom överens om att de skulle gästa varandra årligen och alltid hålla sin vänskap i makt. Nu red var och en till sitt och orm kände sig högerligen nöjd med att ha blivit kvitt både magistern och sin fiende östern i öre. När jul kom gästades Gröning av Toke och hans andalusiska hustru Mira. Och allt vad orm och Toka hade att tala med varandra om var endast en ringa ting mot vad Ylva och Mira hade att säga varandra. När våren började komma födde Raps hustru Torgun ett gossebarn. Rapp var mycket nöjd med detta, men när han räknade månaderna bakåt kände han sig likväl smått misstänksam. Det stämde inte illa med den gång då läste över Torgens onda knä. Allt gårdens folk, både män och kvinnor, prisade barnet och dess likhet med sin fader. Och Rapp fann tröst i detta, men kunde dock inte känna sig helt lugn. Den enda människan litade helt på i allt var orm. Och han gick till honom och bad honom titta på barnet och säga vad likhet han kunde finna. Orm kom, tittade noga på ungen, därför sa han. Det finns en stor olikhet och den märker man genast. Och det är att barnet har två ögon och du bara ett. Men det vore illa gjort av dig att klaga över detta. Ty du själv hade också två ögon när du började. Men Elges har jag aldrig sett ett barn som mer har liknat sin fader. Där har blev nu Rapp lugn och gladdes mycket åt sin son. Han ville att fader Willibald skulle döpa honom till Almansur. Men när denne vägrade att ge barnet en hedningsnamn fick det bli vid att det gavs namnet Orm. Och Orm själv bar barnet till dopet. 14 dagar efter detta barns födelse födde Ulva sin andra son- han var svarthårig och mörkhyad. Han skrek, föga och såg sig omkring med allvarliga ögon. Och när räckte så honom slickade han den ivrigare än vad Harald Ormsson gjort. Alla var ju om att här var en härman född. Och i detta menar jag det rätt. Ylva ville ha det till att han liknade Guld Harald, kung Haralds broders son. Sådan hon mindes denne väldige viking från sina späda år. Men där sa Åsa emot henne och menar att han mest bröddes på Sven Rottnos som haft denna samma mörkhet i hyn. Men varken Sven eller Harald kunde han döpas till och det slutade med att Orm gav honom namnet Svarthövde. Under dopet höll han sig tyst och allvarsam och bet fader Willibald i tummen. Han blev sina föräldrars mest älskade barn och den största av alla härmän i gränsbygdena. Och långt fram i tiden sedan mycket hänt fanns det hos konung Knut mäktig mäktiga av Danmark och England ingen hövding i ting man har lid med större rykte än konungens frände Svarthövde Ormson. Andra avdelningen. Bulgarguldet. Första kapitlet. Om världens undergång och hur Orms barn växte till. Det år kom då världen skulle förgås. Orm var då i sitt 35 år och Ylva i sitt 28e. Kristus, trodde de kristna, skulle detta år- som var det tusende efter hans födelse på jorden- komma som synskonung konung med glimmande härskaror omkring sig- och döma alla människor till himmel eller helvete. Orm hade så ofta hört detta sägas av fader Willibald att han vant sig vid det. Ylva var aldrig säker på om hon trodde på det eller inte- men Åsa var själavglad att de skulle få vara med om allt sammans, levande och högtidsklädd och slippa att komma i svepning från det döda. Men tvänne ting Orm bekymmer. Det ena var att allt jämt vägrade att låta sig kristnas. Vid sitt senaste besök hos honom hade Orm allvarligt försökt övertala honom och räknat upp alla de förmåner som snart skulle bli märkbara för en var. Men tukke hade förblivit genstörtig och haft smått roligt åt Orms iver. Det kan bli långsamt i det himmelska riket på kvällarna när inte Toke kommer med, sa Orm, mer än en gång till Ylva. Jag har gått av många stormän som jag känt och som aldrig kommer dit. Krok, Almansor, Styrbjörn, Ola Sommarfågel och många goda män utom dessa. Av folk jag bryr mig om blir det nu bara vi själva och våra barn och den gamla och fader Willibald och Rapp och gårdfolket. Det är också biskop Poppo och kung Harald din fader och det är en god sak. Men det hade varit bättre om Toke kommit med. Det är hans kvinna som hindrar honom. Låt du de ordna som du själva tycker, Sylva. Allt detta kan bli på annat sätt än vad du tror. Gud har kanske inte så brott med att förstöra denna värld som man har så mycket besvär med att skapa. Fader Willibald säger att det ska växa vingar på oss, och när jag tänker på honom själv med vingar, eller dig och rapp, då kommer jag i skratt. Jag vill inga vingar ha, men jag vill ha min halskedja med mig, och det tror han knappt att jag får. Därför är jag inte så ivrig efter allt detta och jag vill helst se det innan jag tror på det. Orms andra bekymmer rörde sodden. Han ville veta vid vilken tid på året Kristus skulle komma men därom visste fader Willebald alls ingenting. Orm var tveksam om sodd kunde löna sig medan kanske aldrig denna gröda skulle behövas även om den hunde mogna före Kristi ankomst. Men han lyckades snart komma över detta bekymmer. Allt ifrån detta års början var alla unga kristnade kvinnor mera eldskogslyssna än någonsin förr. De visste inte hur det skulle arta sig med eldskog i himmelriket och ville därför ha vad de kunde få medan tid var. I det jordiska sättet syntes de vara det bästa, vad sedan himmelriket kunde ha att bjuda dem. De ogifta unga pigorna blev ostyriga och sprang efter manfolk så ofta de hade tid. Och även hos de gifta kvinnorna märktes en tydlig skillnad, fast det dygtigt höll sig till sina egna män. Annars annat syntes det mig rådligt med Guds dom så nära. Därav kom det sig att de flesta av gårdens kvinnor redan på våren detta år hade hunnit bli med barn. När Orm fann att det var så med ulva, och därpå även med Torgun och andra blev han sinnelättat och han befallde att sådden skulle ske som vanligt. Ty barn föds inte i himlen sa han men då måste du födas på jorden. Men dessa kvinnor kommer inte att föda under detta år utan först i början av nästa. Därför må det vara så att gudsmännen har räknat fel eller också har Kristus ändrat sig. Och nu vet jag ett säkert tecken när hans återkomst är att vänta. Och det är nio månader efter det att kvinnor slutat att bli fruktsamma. Då må vi göra oss beredda. Men förr behövs det inte. Fader Willibald kunde ingenting säga som ändrade honom i detta- och allt eftersom året skred började prästen själv känna sig tveksam. Det kunde vara, sa han, att Guds rådslag ändrats medan så många syndare fanns kvar på jorden för vilka evangelium ännu har hunnit predikas. Den hösten kom en flock främlingar österifrån och drog fram genom gränstrakterna. Det var stridsmän alla och alla bar i märken efter vapen somliga med sår som ännu blödde. Det var elva i flocken och drog fram från gård till gård och bad om föda och nattläger. Och där sånt gavs de stannade en natt eller två och drog sedan vidare. Det sa sig vara män från Norge och på väg hem men mera hade inte att säga. De var fridsamma och övade inte till våld. Och där nattläger blev de vägrat drog de vidare utan ord. Liksom om sådant rört dem föga. De kom till Gröning orm kom ut när fadre Willibald vid sin sida. När de fick se prästen följde på knä och bad med allvar att han måtte välsigna dem. Detta gjorde han gärna. Det syntes glädja dem att de kommit till en kristen gård men mest att de mötte en präst. De åt och drack som svultna män och när de blivit mätta satt de allvarliga och stirrade framför sig utan att lyssna stort till vad som sades. Som om de haft annat att tänka på. Fader Willevald fick se till deras sår men hans välsignelser var vad de var ivrigast efter och av dem kunde det inte få nog. När de fick höra att nästa dag var en söndag önskade de att stanna för att höra mässa och predikan. Detta tillstade Orm dem gärna, fast han var smått förtretad över att ingenting ville säga om sig själva. Det var en vacker söndag. Det kom gott om folk, ridande till kyrkan av sådana som hållit det löftade givet fader Willibald när de kristnades. Men främlingarna fick sitta främst och de lyssnade uppmärksamt till allt vad prästen hade att säga. Han talade som man brukade detta år om att världens undergång nog vore att vänta inom kort fast ingen kunde veta något säkert om detta och att det vore bäst för varje kristen att hålla sig beredd. Vid detta sågs några av främlingarnas smålig fast utan glädje i minen men på andra rand tårar för kinderna. Efter mässan ville de återbli välsignade med en stor välsignelse Och fader Willibald var de till viljes Du är en god man, sa de efteråt till honom Men du vet inte att världens undergång redan har skett Kristus har tagit kungen till sig och vi är glömda." Ingen kunde förstå vad han menade Och det var svårt att få mera ur dem Men till sist talade de om vad som hänt dem De talade få ordigt och med liknöjd röst som ingenting under solen betydde något för dem De sa att deras konung Olof Tryggvesson av Norge Som de höll för att vara ypperst Bland alla som levat på jorden Näst Kristus själv Hade fallit i ett stort slag Mot daner och svear Själva hade de tagits levande av svearna När stor övermakt bordat skeppen Och det förtröttes klämts mellan sköldar Eller ej kunnat lyfta armen för sår Det som haft bättre lycka Hade följt kungen till Kristus Själva hade med många andra satts på ett av svearnas skepp som brott hemåt. Det hade varit 40 fångna tillsammans. En natt hade legat utanför mynningen av en å och någon hade sagt om att den kallades den helga ån. Detta namn hade synts som vara en uppmuntran och hade slitit sina fjettrar så många som orkat och slagits med svearna på skeppet. Alla dessa hade till sist drept av deras egen flock hade de flesta fått gå till kungen. Det var då 16 män kvar och det hade rutt skeppet uppåt floden så långt de orkat. Fem som varit hårdast huggna hade dött vid årorna, leende och själva hade nu, elva i flocken väpnat sig med svearnas vapen och lämnat skeppet för att ta sig tvärs över landet till Hallandsidan och därifrån till Norge. Ty hade nu förstått, sa de att det vore det sämsta av kungens män eftersom de lämnats kvar på jorden när alla andra fått följa honom och sina liv hade de inte vågat ta av rädsla att han inte skulle vilja kännas vid dem då. De trodde att detta var en bot som lagts på dem att de skulle gå till Norge och berätta vad som skett med kungen. Varje dag, sa de, hade sagt vad böner kunde och det hade varit färre än önskligt och det hade påmint varandra om alla påbud för kristna stridsmän som det någonsin hört kungen säga. Nu var de nöjda att de mötte en präst och fått höra mässa och blivit välsignade och därmed var tid för dem att dra vidare till de hade brott att komma till Norge och få sagt vad som skett. Därefter trodde de skulle det uppenbaras för dem, kanske av kungen själv, att det blivit värdiga att få komma till honom fast det var de sämsta. De drog vidare på sin färd efter tack för vad de fått röna av orm och prästen och på gröning blev inte mer förnummet om dem, ej heller om världens ände. Sedan detta år nått sitt slut utan minsta tecken i skyn kom en tid av stor stillhet i gränstrakterna. Freden med smålänningarna höll i och bland göngarna inbördes skedde ingenting som var värt att nämna. Endast vanliga dråp vid gillen och en och annan innebränning vid grannars tvister. På grönning gick allt sin jämna gång fader Willewald verkade för Kristus och klagade i sällan över den långsamhet med vilken församlingen växte till under hans vård. Trots all den möda han gjorde sig Särskilt förbittrades hans ande när någon kom till honom och sa sig vara villig till dop mot att få en kalv eller kviga i vederlag. Men ofta erkände han att allt kunde vara ett värre och han sa sig tro att några bland hans omvända kanske inte längre var fullt så förstockade i ondska som före sitt dop. Åsa gjorde alltid vad hon kunde för att hjälpa honom och fast hon började bli gammal var hon alltid alltjämt rörlig, hade mycket att bestyra med pigorna och barnen. Ylva och hon kom gott överens och trättes sällan. Till för det mesta kom Åsa ihåg att hennes svärdotter var av Konunga ett och när Ylva sa ifrån hur hon ville ha det gav Åsa med sig även om det stundade om syntes att det kostade på. Till det är säkert, sa Orm till Ylva, att den gamla är ännu mera härsklysten än du och det vill inte säga så lite och det är en god sak att det blivit som jag hoppades från början att hon aldrig skulle våga morska sig på allvar mot dig Orm och Ylva trivdes alltid gott med varandra när det kom i tvist hade ingen delar förvarnat skräda sina ord men sådana tvister var sällsynta och gick fort över utan att någon av dem gick med agg efteråt Slut på nionde kassettens andra sida Stannarbandet Lägg tillbaka kassetten i emballaget och fortsättning följer på kassett nummer 10.